Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui la música del cantant escocès Edwin Collins. Nascut com a Edwin Stephen Collins el 23 d'agost del 1959 a la localitat escocesa d'Edinburgh, música escocès, productor i cap del seu propi segell discogràfic. Collins va ser el líder, el cantant solista, d'aquella banda de post-punk dels anys 80, Orange, Lluís, la qual ell va ser un dels cofundadors Després del trencament del grup al 1985 Edwin Collins va començar la seva carrera en solitari Un dels seus temes més coneguts va ser aquell èxit del 1995 Aquell Like You Avui en el nostre espai ens centrem amb en el seu àlbum de 2019 Publicat al mes de març Edwin Collins presentava el seu Batvia Un personatge que s'ha hagut a recuperar es va haver de recuperar amb el seu moment en d'una malaltia després de dues hemorràgies cerebrals a febrer de l'any 2005. Molts de mesos de rehabilitació i una veu que no ha tornat a ser la mateixa, tot i que diuen que amb un toc de nostàlgia, però també de saber estar amb els peus sobre la terra. El 2007 va tornar amb el món de la música. Es va rodar un film documental sobre la seva recuperació anomenat The Possibilities Are Ending anàlisis que va ser realitzat l'any 2014. Collins va ser el cofundador del, record, del segell discogràfic independent, Postcard Records i també va cofundar un altre segell, Analog Hats Digital, el 2011. També ha treballat com a il·lustrador, actor de televisió, productor de televisió i productor musical. Va guanyar un premi Ivor Novelo de Ivor Inspiration Award, al 2009. El disc d'aquest 2019 de Edwin Collins, aquest Vatvia el 29 de març en va veure la llum un disc de Edwin Collins després de 6 anys d'espera després del seu disc Understated amb les col·laboracions de Barry Cadogan, de The Primal Scream de James Walbone, The Pretenders The Carwin Ellings, de Colorama de Sin Red and The Dexys David Roffey, també de Dexys i dels Sex Pistols amb Paul Cox I altres cançons fantàstiques que recordem d'Edwin Collins a través d'aquests anys, com aquell 2010 amb el Losing Sleep, un dels millors, sens dubte, d'aquell any, en el qual varen col·laborar gent com en França Ferdinand, Alex Capranos en Ryan Jordan de The Crips, Roddy Frame d'Axtec Camera o també en Johnny Marr de The Smiths. amb alguna de les cançons d'aquest àlbum com Glasgow to London, que era la que havíem escoltat anteriorment al siset anys d'aquest disc el veterà músic escocès rememora aquells temps en el qual el peregrinatge a la capital amb Orange Juiz acabats de constituir, era un peatge obligat per escalar posicions en la indústria. Afirma també ella mateix amb la seva lletra que ara mateix tot allò ja l'importa ben poc i de fet la cançó, per certa, que està basada en uns sintetitzadors bastant bruts, li serveix per il·lustrar el camí de tornada el que ara ha tornant cap al del nord del Londres cap al nord d'Escòcia a la vora d'aquesta batvia que podem trobar-nos als apenyassegats de la seva costa est una històrica vila abandonada que dona nom amb aquest disc While the rest of us are down on our Diuen alguns crítics que la veu de d'Edwell Collins s'ha tornat molt precària després d'aquest ictus però la veritat és que d'altres comenten, i nosaltres en fem ressò, que això és inversament proporcional a les seves ganes de viure i de seguir fent el que més li agrada d'una forma, a més, que és més senzilla que mai composant de cançons directes disfrutant de pleers senzills i senzillat portant-nos música com aquest magnífic àlbum que avui tenim el plaer d'escoltar i recordar a través del nostre espai. Això són les càpsules musicals que us portem a terme a través del nostre programa, avui, amb Edwin Collins, el seu disc de 2019. El cantant escocès ens ha presentat aquest Vadvia.